Bajsándor, Sándor, nincs szírmai. Oligarha volt szírmai hugó, és csanálosi kastélyában fejedelmi gazdagság minden. Neje a ragyóci csomák híres nemzetségéből nagy bűveltségű asszony volt, aki annyi könyvet hozatott a bécsi meg a pesti könyvkereskedőktől, hogy Évente egy-egy kis birtok is kikerült volna abból a pénzből. A házi úr meg ritkasággyűjteményre, remek fegyvereire volt büszke, amelyek csupat drága kövekkel, gyöngyel, rubinnal, smaragdal voltak kirakva. 1849. októberében jött aztán a parancs kassáról, hogy mindenkinek be kell adni, ami fegyver van a házádál. Már aki azután fegyvert akar tartani a Baújvár megyében, az menjen be a megyefőnökhöz, a hoz. Kérjen szépen engedélyt! Vágjon Pukedliket a csehkelnerekből lett Becirker uraknak! Mert ha nem teszi, Bizony még egy ősi flintát sem hagynak nála, hogy elkergesse unalmát egy kis nyulászással az őszi ugarban. Szirmai Hugo is megkapta ezt a rendeletet. Az ősz nemes végigolvasta a rubrikázott papírost, rajta a ménkhű nagy kétfejű sasos tampigliával. Aztán szépen összehajtogatta és betette a belső zsebébe. Egyszer, kétszer végig sétált a nagy, öblös ebédlőben, hogy léptei alatt csak úgy csikorgott a kemény csapadló. Aztán befordult a fegyvertárba. Egymás után szedegette le a simára feszített zöld posztóról a sok kincset érő darabot. Rozsdás, fringél, markolata sasfej, szikrázó rubén szemekkel. Hadikapó, meg Laudon táborába forgatta talán valamelyik bátor nagyapa. Széles, részveretű kard. Andrási István kuruc generális uramat kísértetán valamelyik szírmai, mikor ezverte a prüssögő, kényese lépegető paripatomporát. Régi, nehéz harcviselt szabják. Aztán díszkardok. Büszke oraik akkor viselhették, mikor mária Terézia a királynőt, megsiratott második Leopoldot, hogy Ferencet koronázta a nemzet. Csaták és ünnepségek adói, emlékei ősi dicsőségnek, egyaránt kedves az utódnak. Szirmai Hugo hol egyiket, hol másikat vette kézhez ki kihúzta a rezes, bársonyos, meg drága kövestokból, és suhintott is velük egyet-kettőt. Aztán megtörülgette szépen, gondosan, finom, puha szarvasbőrrel, mint a gondos gazda, aki azt akarja, hogy az ő holmiában fia unokája is gyögyörködjék. Nagyon sóhajtott szírbai, mert itt éppen az ősi dicsőség emlékeivel telt szobában érezte legjobban, hogy az ő ága kiszáradt a családfád. Nincs fia, nincs szírbaj, akit gyögyörködhetnék dús uradalmaiban, drága fegyvereiben. – de meg most el is viszi a német. A döjfös... Őseire büszke főúr föl egyenesedett, mint a sivatag pábája. Megrázta hatalmas fejét, aztán toppantott egyet a lábával. No, az se adom a németnek. Ne legyen senki é, ha nincs szírbaj. És valóban... Midőn bealkonyult és homályos köd ereszkedett alá a szomorú őszi tájra. Szirmai Hugó dolgozó dolgozószobájába a titkárát, és kezét vállára helyezve keményen szemébe nézett a fiatal embernek. – Dóvide, becsületes hazafi maga, tud maga hallgatni. A titkár némán intett a fejével. Szirmai ekkor bement a fegyvertárba, és kihozta a zsákokba vart, összekötözött drága fegyvereket. Kincs feküdt halomba, egy fejedelmi dominium ára. Aztán rábízta titkárjára, hogy az éj-sötétjében, a park tekervényes útjain keresztül lopózkodjon ki a dűlő útra, föl a töltésre, s ezt a tenger kincset, gyöngyöt, drága követ, mint dobja belé a kert alatt folyó hernádba. – Hát, uram! – Egy szót se! – vágott közbe a nemes úr. – Holnap jönnek a fegyverekért. Beszedi a mostani kormány. – Én ezt nem akarom megérni. Fiam, nincs, de ne legyen a németi! Inkább vesszen, pusztuljon el a folyóban! A titkár szótlanul meghajtotta magát, és mikor egy óra múlva visszajött, a hernád szennyes, zúgó árja betemette már a régi dicsőség emlékét, vagyont élőkincseket. A fegyvereket beszedni jövő komissió még csak egy rossz mordányt sem talált a szírmai Hugo híres fegyvertárában. Ja, – hát elvitte azt, uraim, régen a horvát, a muszka meg az asok mindenféle náció, amit megfordult a hosszas táborozások meg átvonulások alatt? – magyarázta szírmai és kedves fegyvereinek elsőjeztése után egymás után hagyott veszni, pusztulni mindent a nemes úr. Nincs szírmai, minek maradjon a németnek? Csak ennyit mondott, ha a régi barátok korholták, hogy pusztul, vész az ősi domédium. Bánta is ő? A Hernád, akár csak az ágot a kisasszony kertjéből, évről évre szaggatta a csalánosi puszta egy-egy darabját. Rá se hederített. Ha jött jelenteni a tisztartó, hogy jó volna feltölteni a rakonzátlan folyót, egyet rántott a vállán, és mogorván vetette oda. Hadd vigy a víz, ne jusson német kézre! – Nincs, szírmai! Mikor egy ízben egyik zempléni birtokán, pazdicson járt, kigyulladt a szép kastély. Szírmai hugó már éppen aludni készült, a csizmáját húzta le a régi inasa, jansi. A nemes gróf újra fölhúzott a csizmáját, kiment az udvarra, és onnan nézte, hogy omlik be a tető, Hogy lesz minden A lággok martaléka. Egy ujjal Sem engedett a mentéshez nyúlni. Valamennyi Cselédjének végig kellett Néznie ezt a pokoli játékot. És azt, hogy hogy lesz Porrá, Semmivé annyi fény És szépség. Hat pusztuljon! Úgy sincs, mai. A mai nemzedék nem érti ezt már. Ilyen lelki állapotokról a most élő embereknek alig van fogalma. A forradalom is egy csodálatos mitosszá vált előttünk, amelynek hőseiről álmodunk és vértanújnak megkoszorúzzuk szentelt hamvait